ومن النازم يقول آمنا باللعب باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخذعون إلا أنفسا وما يشعرون في قلوبهم مرز فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قئل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء الآن إنهم مستفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيخينهم قالوا إنما هم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمزهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى بماه بهحت پجاره ته هم به ماکانو مختین <دِين> صورت چې بقره مقصد ته صورت چې پ کارې بیایان د سلورو مظامینو اسبات ته توه اسبات ته رساله ته چېفی الله تعال انفاقفیصبي الله الله باید بار د مضمون سره صورتت په سلووری سوبانې تقسیم دے دی توی ای س سو پوری دي ک بیان د ابات ته ه ته دو س سوون چې سرکر پورې دي ک د ثبات ته رساله دریم ایزایت سوتو ترنایتو سوچوان پوری دغه بیانې د شهادت په سبیل الله تعالی او سلوورم ایزایت سوتو څوونه ترخه پوری په دغه بیانې د انفاق په سبیل الله تعالی اوله 99 ټونه باندې بابونه باندې مشتمل ده اول باب آیت پیس پوری دریم باب 34 پوری او سلوورم باب 40 نه ترخه پوری 99 پوری اول باب کې شلې ټونه په دې پاوله ایت کې ال اسلامیم سره علم غیب کلیته اشاره کوي چې علم الغیب الله دې پا آیت دو کی ترقیب برکای قرآن تا پا آیت تین کی دری صفات دا مومنانو ذکر که یو ایمان بالغیب یو اقامت صلاح او دری منفاق پا آیت چار کی بیعتبا صفات دا مومنانو ذکر که یو ایمان با کتب او اولو دیم اقان بالاخیرہ تا بندر صفات کی ذکر بیا نبی عزدہ حکم د دنیا ذکر کی اولای تعالی حدم میرر بیهم سرہ او بیا اولای قوم المفلحون سره د دې حکم د اخرت ذکر کیږي د اخرت کی کامی هم خلک دي بیا ايتیر سات کی د مغزوبن الایم بیان کړي دا کی صفات دې پر کوي چې د زديان دي تر زد د وژن انکار کوي د زديان دي تر زد د وژن حق پټ کړی دی د دې حکم د دنیا ذکر کیږي چې د زديان دي نو لاتې د فهمه غسباب او غثن دنیا کی دنیا کې انسان څه لوبه نیسو چکی نو په خبره پوهېشي په کومونو باندې ووري په خبره پوهېشي په ستر کو وتو ګوري په خبره پوهېشي او الله رب ل عزت د عین د فهم هغه درې وانه اسباب هغه مہر پرل د اس نه قوري نه کوي نه حق کی سوچ کولې شي بیا ولهم عذابون نزیم سره د دوی د آخرت چې دوی د لپاره آخرت کې لوي عذاب له اوس د آیت نمبر 8 نو زمینه تماندی لا ورت کو د دې ځاینا بیان شروع کیږي د منافقانو سورته فاتحه کې د منافقانو اغا میځاکتو انځوالین سره منافقانو ته اشاره و نوอัล تکي شمالن بیانو چې د حیرانو پریشان دي چبلې چا مونچا پس روان شو نو تل تکي اوس تفصیل تفصيل کوي دا غي تفصيل کاين د دې ځاینا 16 پوری ل د منافقانو لسی صفات المنافقان ذکر کید ته حکم د دنیا او حکم د اخرت اول صفات چې د منافق قول او فعل کې تځات دی ومن الناس یقولون آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین ذې صفات یخاتعون الله سره آیت نمبر 9 کی چې دخلی او د قول خبره د خپلې خبره یوشان ندې کې اګه دوکه شروع کټه کې شروع کا درې صفات د مشهور چې د دې ته دی شروع کا نلناته ناګه چې زناورو کې ویره مطلب دی ته زناورو نه شو سالورم صفاتو چې دې څونه مرغان شو نو آی نمبر 10 کې او طایې 10 پخرت کې بیا د دې پنزم صفات چې دې قول او فل دوه نه درووله بیمه کان یو زیبون سره بیا په آی 11 کې د دې شپږم صفات ذکر کولو چې دای کارونه د فساد کوي، شرک کوي، بدعت کوي، فساد کوي، حرام کوي او د الله ورید سلا کوي. آیت 11 کې زمبيور کوي، آیت 12 کې بیا د تې او قوم صفات ذکر کوي چې دې صحابو ته په ذبیو کوشتياني کوي. او آیت 12 کې اې تلهر او آیت 13 کې بیا د تې او قوم صفات ذکر کوي چې دې صحابه کرامو سره ذبیو کوشتياني سپړت کوي. بیا د آیت په د آیت 13 راغرتي ولکلنا يا لمون سره د دې اتم صفات ذکر کوي چې دای ترائنو نشت ده دې خو ځان ته باندې مان وای ځان ته په یو په آیت نمبر 14 کې بیا د ثې نه هم صفات ذکر کای چې دای مؤمنانو په وړاندې خندا کای چې مؤمنانو سره یوځي وي تر څو ملګریو چې مشرکان سره یوځي وي تر بیا په آیت 15 کې د دې لسافت صفات ذکر کوي چې په ټولنیو میا مهون چې دا لسافت صفات پکې دي دا نه او د دې ځان له لري نکست په ټول ماره هرانه پریشانی چې دا د را باندې خبر شو دا, دا, دا, دا په میدان کې او شرمیدو دغه دی چا مو هلویلي دا پای څولا کې د دې هغه حکم د دنیا ذکر کوي څтэй زه هیته یم پرهودوم راهی او غیسته نو دته دې تجارت هیڅ کار مون کړل او په آی 3 نمبر 10 کې ولهم عذاب الیم سره دته حکم داخریت ذکر کوي چې د دې لپاره په آخرت کې ترنا کا نو را لسمه استعمال دته حکم د دنیا حکم د آخرت ذکر کئ اوس منافق دا منافق تعریف مونږ ول کو چې منافق دا شاته وي او داتو ویکی پیدا شو دا د کمل پیدا ورده په سبزی او میوه کېره یو غلي خلک ګټه د فلاني ملک د فلاني ځای پیداوار دی نو چې دا منافق تک هم ځې پیداوار دي دا تاسو کې پیدا دی نو منافق منافق چې دغه په مکه کې نو منافق د په مدینه کې پیدا شوري اوله پیدا شو نو زه تاسو ته د منافق ز تاریخ کوم بیا زه دا غوې وجه ذکر کوم چې د منافق ولې شو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د منافق تعریف کین اغه اظهار الخير و اظهار الشرری منافق چاته وای په خلبه د خیر اظهار کای چې زو خډیر نیکیم نو خډیر مطبی د سنت یم او د خډیر د مسلمانانو خیر خوایم او د هر چا د دین خیر خوایم او په کینه باندې د دین جړړی واسي دی ته وای منافق واسه علما وای د منافق تعریف کین وای المنافق من یخالف قوله و فعله الان ته هو وسرره منافق شا ته من يخالف قوله منافق هغې ته وي چې د غې مخالف هغه دغه فین چې د داسي مخالب داسي داسي داسي قول نه ف خوله به یو سووي که نه داسې به کوم داسې داسې داسې چې او پرس بهبللشانال دا د امام ترمیزی رحمت الله علیه د منافقت دو اقسام ذکر کړي امام ترمذی متوفی 279 هجري او ده حسن بن علی رحمت الله علیه په ذکر کړی دی هغه وایي چې ان نیفاق او نفاقات ان نیفاقتان نی. نفاقانی ان نیفاقو نفاقانی منافقت ته په تقسیم باندې دی یو ډول منافقه عملی او در بل منافق انتقال دي اونځري منافق یتکادي تاریخ باندې اونځکه یتکادي غېته و اک د کوفرې او کد د شر کوي مړ اوري مړ را رسې پهې خپوخت یکین دی چا او بابا اورري بابا را رسشي دارنګې کوړ منطې کوي څکه په دی کوډو منترو کیم جاد که نه او جااتده د کوفر نه جوړ دی پهې خپخت یکیین دی او په خلله باندې رب جاده میرات سلغات کوه هررب جادهګ می را سلغات کوه او بچ دقي یو مې خدای دی او ت یوې د خدای کلان دی او چې سر را سه پیخ شي تخ په کلام او بس لا خطر منیې تر رسوله نی پلارانې سرت میلانی م ترسول نه چې یا په یو صحت کې کار شي په یو صحت کې کار شي د خدای فیصللي خو د صبر وي الله خو کوون په ی کوون سره کولی شي او د الله ففیصللی د صبر وي دته بلار شي په کورګرو پسې په جاوګورو پسې او لکیا به چ په کوډو زر نظر د خپله مسله حلکوو او چې په دای سخخواه یغه کېږي خوبار حالګور په جازو با خپل وسوکې نو منافق غریته وای کیدای به کوفری پکیدای به شرکی او اظهار به اسلام کوي اظهار به ایمان کوي او منافق عملی غریته وای چې هغه کیدای خو توحید وی یعنی مطلب دا جادو نه کوي پچا باندې جادو نه کوي جادوګر له نور ځکه تکلیف مو شي په ترشی نو که باز او کاه ترشی مو شي چې مؤمن وی خو چې تکلیف ترشی به جادوګر نه امداد خلی دوی ته جادوګر مخ باندې نه لیکه په خيال کو په غوږی زګه سایو کاوند دیر بد دی اوس دينه پارو تل نه سره بیت کې ته جادو کوتل نشویلې چې مراد اשיو ته جادو تا ویږه چې زماده خاون زماده شي زګه جادو چې سایه ته جادو کوي واغې کې په مخه مخه غړول لاته په کار کوي ترڅاندې کیدارا غچ نه غړول زکولې شي ها زګه هغه فقوتي سليمان عليه السلام تاواز کوي چې په چې قسم ورکای ساده په تخت سليمان عليه السلام قسمي تاسو دا وایې کې نو نور نو ته اوس ته خپل کور د بچو له لپاره جادو قربان شېلې ته بل نه سره به ته ساتي بی بی آسیه چوا نو اکه چې پیرون پیر مخوره ټکوال نو پکا واخلې چې جادو کړو وکونو د جادو ټول تور گورغه نو هغه جادو پر سره ټناوي ته نشو کولې نو ا بی بی بس الله مې وی کړه تلنا پنو قرباني کړل تلنا پلم بشیدگی نو مناف عملي هغېي چې کده کوي د توهید ويسیارت تن دغه قدي نه تارنې پیرانوته مشرکانوتهشاته په کوکې نه پرې خو آمالې د منافقت شو عامل د منافقت لکه در روغویل چغې کول دوکهه کول دا اوس آمل د منافقت دی هې راځي نه بیا سلام فرماي ای منافق سلام سر ته منافق درې اخې دي ان دا حد سکه به چې خبرې کوي نو ضررو به یو بند ترپ پوه شو چې منافیک دی وایده واده اخلافه چې واده و کې دهغوی به خللا فر کوي په خبر به دی پ تممه کې درس ل م را ځم په سپګ به وې کارس بهله در کوم پهپکو ب وې او لا مک به د سره انداد کوم زهو به د سره ځم به تم و بیا غم پوه شو چې منافیک دی وایده او تو می نهخواانه او کله چې به سرهماننت کې خل چې می لخه دا چې ت به کوي ته به سره د یو سول روپهماننت کې تالی اپس ترکه ته په کور یس خه کې د کهبل او غو بیاغونتو چره دا شته دی او د پټړه ی ب خمت کړي منافق تا سرونه کوي غلاگانانې به کوي پرتی سیزونه به استعمالی دا د مناف کار دی ب بپوس به د خلکو سیونه استعمالی د چا بهپړي او ته به و نالیمهته به سوایي ته په تپوسوکه چې تا سوی که نه و تا تجاازو تر کړی دی د منافق په دا تاریخ کې به پر دص پرديش په دې تاسو استعمالي او دا چې په ډاډه ورته به دا ځ خپل دي نو منافق له دا درې کيدي دا د منافقت اصول لري دا هندس کې ذکر شو وایي چې خبره او دا بیا چې درې شپې په صورت توبه کیږي په ملي خيرالوی نو تا یې غنډه کیږي او د منافقین دونه ډیر نه خویلې چیر کې لکتی تکم پتی سره بقرہ کین تاسو ګور اې د مؤمنانو پنځه نه خې دیول خیال هم دی او بیا د مکی د مشرکانو تسختو کافرو ها دا یو نه خطراته بزديان دینه دي منی تک شو او د منافقین لاس نه ذکر کې دا ولي ته منافق په جنګلو ډیر ګرانه د منافق شل مخولې تیچ کم بند سمه مخ کې به دی را تاسو د پې مخاوه کیږي نه داغه د مرګي خبري کله مشرک سره کېنی ته سټی کوي تاسو سره کېنی غره دا وګوره دا څنګه چې دې ته څه کور دا اوس وګوره دا زماده باندې ډونه کارونه سره به ته ډېر خلک خېګره شي وي ولدا پات کار دي نو دا خو د دې خلکو خېف خېګره خلک د ځکه یې کله په ځالې باندې نو خلکو له ځون دي روان کوو د یانو سره کې هغې میلا بهناوي ته یو نه تی می فیل ته خوفری را د ن نو دا خلک پهې پې د پته را ناست کهټیک بندیانو سره کې د مړی په کورې او تاسوبل کول ټیک ته خوراک چا هر چا ته به د یي ته ټیکوي هر چا ته به ی ته ټیک مناف بلکه د شانډی وې او بعد ګردي ای سر در پرې خو کوم راې وي نو موین و ولې یو راټلی بل راټلی څوک څو سره ځنګړې بل <سؤال> سره ځنګړې آلرای د مونږ مؤمن خو بیا خلک غريږي کنه چې نه راوونی سم دځي ولا بیاواز ورکل کنه دا د غلط دی نو خو کولای ځان مې ترنامي مسیح ولا چې راوونه کړی چې د دې آواز کې خبرې نکوري وای خبرې نکوري وای په مې ټاکو کوی بلو و علیکم یو مؤمن خو بیا څنګه باندې خو بیا د تلیفون دنیا کې راځي او دا باندې برداشت کوي او منافق ته هرڅه کې خاده او باد ګرځي اوس دا خبره کله منافق پیدا څنګه شو په پیدا ورته پوسیم کول غواړي کنا چې د کپځه کې پیدا شو مکه کې منافقان نو. چې کوفرو لا کوجهل او لکه شیبا او یت چې او لا کوپا ایمانو. لکه کړل نو مفاروق کړل نو اداشي نو صحابه کرا کله چې نبی علی السلام مدینه ته راغو د په مدینه کې د مدینه خلکو اګه یې چې زمونږه د بنه له خپل میثادی باندې بحث وکړ دي چې مونږه به ملکونو سره اړیکات قائم کوو په چا خو ضروري وی د دې د قبيلو وانه وانه آن سرداران هوټ بادشاہ پکې اونو دا د مديني چې کمه خلکو د اوس او خضرچ او د قبایل ټول راي وزي شو او دوی چې میډاليو بادشاہ مکررته دغه بادشاہ فیصله عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق شو لکه دې د وطن په لحاظ باندې مونږه او ښيارمو د دنیا په نو دیوی چې سدا او بایب نشاله لوي چې دا ټیک ټیک مونږ په تبانه په څه بده څنګه چې سله د سیو غوږ بس ټول انتظامات پروشو او صرف تاج کوشي پاتې وا چې او بایب نشاله لوي تاج پسر شي او بده څنګه غوږ اچایشه په دی چې تخونه کارونه د الله علیه و سلم مدینه د هجرتکو جنبيه له سلام مدینه د هجرتکو او د مدینه تراب نو او د او بایب نشاله لږه اساسیت پاتې شو تاسو خو به اساسیت هم نو کرا ځکه چې نبی عليه السلام راغله په وای باندې بیا چاته ټول سترګې مو چاته وېستل نو دا وبېنې سلامول بیا پاتې شو هم داګه بیا نو نو بیا یوازې نبی عليه السلام په لارې تیرې تو قربانې ناشته نو دا وبېنې سلامول په لارې کې ناشته او وبېنې سلامول په لارې او دي چې نبی عليه السلام چې په دې تیر شو زه زه خرد خپل نه چې لږ شان دړو چې پښه نوبا ول درپیک میون دي او یاره خو وایي چې دا خلک راغلی دي وایي چې دا خلک راغلی دي وای یاره کوي وي ته څو کوره وي ت راله جوړي کمون تن نو ن ل سلام دا خبره وورې دا کوغ ی نهکوو سک مخکېلاړ صحبيله مکلا ل را و غلب نه ساز دی ته وایي تو وګوره وایي ته پسې داسې خبره وکه وې دې که سوي نو دې دې ته مې د تاولګي ا دې اوس مته سره ګرامک ما ماریا تم نو مارک شي وې دې ته سوي نو دې دې ته مې د او ا و ټول کی سوي تهوبه چې د پات شای څه ګټ نقصان ورسی دوستا پراتګ وني نو دې چې اوسه سره زړه نه کوي او تا سره په غوړه نه کوي نو اغه خبره وګره په دغه په ښو خو بیا چېبا لوور کته چې د نو بیا اسلام شان خو ور او ور س او ملګری یوا کېږي او خلک پیوان کبان نو بایدې سول سوچ کوو چې یاره کهزه اوستی نو بیا سلامکاره خلاف شروعکم خو به دا بجه حال غونې حال به او یاد د دی نورو دغو په شانې حالومي نوته سوچ کوو چېره په داسې حالاته کو ما تهلوغونې د سبببر مظره کول په کار دی او زه به په په خپل زور دییم مشرته کم میړه مال بیا به خو په کارمانې بس چې ز مسلمانې او دا ستاسو ملګري نو د د د دونه حرامیتو بوو چې ته د نبی بیا لسلامان سره چنګ هم ته یا شوی وای د سرزم ځم او د میدان بیا خپل ملګریې غاالمنسه سو ملګري ته واپس کو وای نه بیا ل سلام به په او تهلاړو په کلې کې چ نه کومون د سر ج نه کو بیا وخت په وخت د ن بیا لسلام د را غورلو او ده د زی د ویتو کوشیشکی دی خودی کامیا شوې نه دی په مول مومینین معنی ته غمت لگولې دې دغه لپاره چې نبی سلام السلام بدنام شي چې تا وګورې ته څهړي دې چې جناکاره څه پکوتی ساتي ولې هغه جناکاره أنا یې سپیله خدای دا, دا په خوځې چې ولته غمت لگولې دای دا پر نبی عليه السلام ته غمت ووصل کی چې تا غمبر دا تاسو خپل مشرمنه لې ته وګورې خو دې زونه بدکارو کو او دی بیا هم پکوتی ساتي ترې دې لپاره چې دې نبی عليه السلام نه دخل په پا اعتماد پاس و دې پاره کې کوم یو چې وینئ دې اوریدل تل کېما ته پورې بياله نتې شو دي ځکه چې د مول مومنین په حق کې الله په لاسو یو تنکوار اترولې کولو باندې صفيه رول وکړي وخوبه وخوبه بیا خپل رامي ته وقاره ګړې دي وقاره خلاف نه کولو چې د بیا دې چیر اوسمانی تا ټول خلک شف نفس دغه شانتي پېشم کړو ځکه چې نوې درس شروع کړي هر مبلف چې په یو علاقې کې نوې درس شروع کولو تک ما کې رمې شیر کوفرې بدسې رسماتري نول یا چې ملګری وي بس پهخورران ماې سره اومال جواړه ورکئ او دو مخالففی وي چې د قآ په خلافې سره اومالواړه لګئ یا چې لخت تیر شي او دا سره ډله جوړه شي تا سره به په ډله کې بیا غډ وټ خلک ملګري شي خواان به ملګري شي ملکان به ملګري شي داکرانو خې بهه شي ننجیننیرانو خې بره شي د دا سکول دااکرانو خې بهه شي او داه خلک به پهې را شي دکه د دین دویندي الله ب کېته چا چې نصیب کوي یا به منافق منافکو کوورې چې و دا خو د غټ خلک را جو دا دا او تا خو زما د ز مدام داخلي وي او یاره تا خو رشوت رشت پر کول غواړيطورګ د پلانې ته به و اوونته به وي سپاره شپ رالووکې کار به را لاسي وکې ی د غې د پااره بهم راځ س زې او کوم خپل کارون نهپې کوم چېته دوکانې دی او تا خو د سې چللیې خو كي تا وقاله کلاش دې ته دخل کو سره شریک شي یا وملو شي خبرې تر یو کې ته خپل شي زموږ شولتیا ته کې کېږي نو له ګلښې زونه باندې څنګه راوړم خلک به یې نه په دې دکان خپل ځونه تخصص دا نور خپل د دنیا ته کوم ضرورت یې پلان کینه و خره سوالم د پلان کینه بوله دای په خپل لاله راځي قران ته یادو ته ساتي دې ته قران ته راځي دا منافق ته د دنیاوی لاله شي ورای نور کې وړاندې کې مو منافق ټول <سؤال> عمر د په یو کې نارابي د دین نه دمن څنور شي چې کار خبره سخته شي او دا د سختو مسایلو د دلبل بیلګو شي منافق په وسېټ ولاړی صرف تماشا وکړي خالصان په خبرې د منافق پتاګل نور باید تنه مشوره ترکي او نو باید ځي او تدبیر وکړي چې ته پدې د ټولنラルوږي کوشش بدایي چې په یوټوب شي او منافق ته میدان خالی شي د چې ثونه مدني مدني سورته نه دي پدې کې تمنافقانو ډېر زیات بیان دی په سورې بقره کې صورت ال عمران کې دارنګ ورپسي سورته نساء کې پېب سورته نسوال کې په سورته توبه کې په سورته احزاب کې په سورته ممتحنه کې په سورته حدی چې پاک څر مدني سورته نو کې چې منافقانو بیان دے څه کا چې منافق پیدا شي به کمزکي په مدینه کې په مدینه کې خو به آرام راغلي وکړ دا کاثیران وغزور کو گناست ول تاخد کاثیر وغزور نه چلی دو نو تا تا دام چل خی چې نهي قربان ځان تیار ساته چې د مشرکانو نه لږه امنش کنه ځغم ختاره موناتکی نفکارو دښمنانو نه نو بیا ودی په خپل ملګرو کې منافکان پیدا کیږي یو به منافقه اعتقادي د بار نه برازي او په خپل ملګرو کې به د منافق یملی وی نو هغه بس ځناس خبرې باروباسي سو بغدداران شي سو چغلی مارشي انو سو په دنیا پرځ شي نو ته دنیا ته 파ره ودی د دې په هر خلکو سره تعلق ساتي او سره ځنه وته یو خلګان بې توخه کوي خو یا ساتي منافق وکنی دی ګناه به به تم پټه ملنه شرمای او الله ویل لري الله بیا منافق په کتاب ته پریګ او په دې سمه تجربه له چې په دې ځان څخه سر سون نو خلک یې شو چې کوم منافکانو پړه کې کنځو نو هغویله الله سنه سره کاوت پیدا کو او پاسان د خو را لکټ کړ نو چل د تخ چې د منافیک نه بځان س منافیک ته ل ستولي ماردي دی به بایدبار کې اکتر کو بیا به دا سره په شورااکم نستی دی به دا سره داوتم چل ور دا یا ساهټاکتر تتل مخزی راغلی مو وت چې تنکه درس کېږي بیا رائ اځه ما خور تر سکه اځه یو تر سکه اځه چې چې دوه ما مې بده غریدا م په تیورې ښه ته په دې دکان شي چې کله دا سماجه 파ره یو کس پوتو وي دا بیا دروغ وي او یا وي چې ظاهري زه پټ مفاتې پوره تريلې چې دا خبره کړی و دا مونافق اقوال او افال ته په ګوري چې تا رده د نور تعلقات څنګه په دا خبرو په دې چې دا دکان شي پلانکای نه دا د وېټینګ لري دا د وېټینګ چې ته دې سختي میدان ته دایره وليدي ہاں چته د سم تی په میدان کې د ایز اوستنا او کله پیاړ درمن ته جوړای نيسي وناڅک په چنی منافق نتی ګورا ولما وای چې سمرا مؤمنانو سره دونکی کیږي او نقصانات پیدا کیږي دا ته څه لګته وځينا یو بند کلام منافق او پیچنی نو دې ور سره بیا مؤمنل نه کوي نو دې د شر نه بچوي او چې تا یو دشمن په جنته لینی او تر سره ماملہ کې هغو نقصان مته ملاوي کیدہ منافقو په دې چې نه چې دا شر نه پات چا کې دشمن ته دښمن ویلې نه هغه بچو ویلې او چا کې دشمن ته دوسته دوست ایلس ور کړې نو هغه دښمن وي دښمن دا به د دوست نه ور کې سان ځانبه ساته کله کله انسان ظاهری مدارات کوي خو د ظاهري مدارات او دا مطلب نه دی چې توڅره د ډمینه شروع کوته د ډو نه ځي نو ښکارا او من الناس د داود منافق داغه تو اقسام او د منافق ته پیدا وار 10 دا کوم چې پیدا شیوه دا په مودینه کې پیدا شیوه ته دنیا پرسته د پاره ته خپل دنیاوی مفادو د پاره منافقت شروع کړی وو من الناس بعض خلک نوم وو من الناس نو ممنا لخير مودن اه ناس ناس څه کوي مانا غدي یقولو چې وایده چې څه په خینه مې خلی کنه او چې نه او من موومان د نوم ی واغستو که نه خدل ل متقين خمو متقیان کول خایسته د زېله واغستو او بیا ان الذي نه کفرو خم دی او بیا امان ن او دلته ک داغ اتفه دی دا او مناف یو ش دی خم دا یو ش دی خو بفر صرفدونه دی چې کاثر پختاره وای نه نمو نرم ځله وې دي نو نو خبره او منافق هغه یو لتی وې هغه حکمت نه کار غسل په کار کوي استام خدای غم خدای او پرده خدای کی تاسو دې لته بیان یې ګلتم بیان کې د ټول یو شترجو او دا یو شال خلق دی بس ټیک ټیک چلی کی بالکل خد چلی کی پاکستان دی و من الناس بعضی د خلکو نه من هغه دی یقول چې وای تخلمنی امنا بالله مونږی مان رونه پلا باندې وباليوم الاخره پر زرسونه ای باندې وباليوم الاخره پر زرسونه ای باندې و ما هم بمؤمنین او نرید ایمان را وडून کی تنت یاتنا تراسی چې اوساله په خپل باندې څراروکې د ایمان وایته به سو کافر ویلې شي ان نشي وته ویل ګره نو تاسو ته کی په الله ورې فتوا کړی د چا موږ د مؤمنې سلام دې ال تکه او هغه په خپل باندې هیجام او اوله وای دا موامین نه دی هغه پخله باې وایي چې دا رسمنم او الله وي دا موم نه دی ته را د وکه نو زمونږ اساتې کرمم الله دی عمرمان مال د پهلم پټیر شره پررکت وائ نو هغ وایي چېفی ک سریو نو کوله کو چې ماور ب ممنې نهدي د د ژه نه ایمان راړون چې چېګه مان نه را وړي پهړه کې د الله غطیت نی کې د قیمت رس نهمنې پخله و که نه چې قیمتشته و دی وي که نه د دی دی سره فرک حدیث راځي پي من قال لا اله الا الله دسه دخله الجنه او دا د دې خلکو د دليل دي چې بسب ته لا اله الا الله ویلي نشته پتي دا حدیث زې نیمګړی دی ګټي دا نیمګړی حدیث ته پوره حدیث راځي چې من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه تاتي لا اله الا الله او صدقا من قلبه دره په صېک دره په اخلاص یو والله حته ترواومن ولوسی سونه شرکیهات کفریا ته ټونه ته لته نو دخلل جنت یبه جنت ته داخلي کی نو دی وای نه چې پچا باندې بده کفر شرکیان کی مسلمان دې کلمه ای ویلی ده لا اله الا الله وای هغه بده شرک کومځ کې جوړان دي کړی وی هغه بده شرک تعویذونه جوړان کړی وی هغه په ترکا کې ناشتی هغه پیر ته سسې دی کای او دی وای دا ټول مسلمانان اغا به شیوی، اغا به بریلیوی، اغا به قدیانیوی، دهی باوی در طول زمین گرونا دی. نو حدیث را دی، ابو هره را در زیلن ها فرمایی. وی ازل مون نبی علیه السلام سر ناس دورن بی او وی پدی که ناس اپی نبی علیه السلام زمین پاسی دو، او با رووتو. تیت تیر شو واپس را نگونو انتظار کولو جز برایشی خوران نگلو. نو وی مونگا، مو څنګه فکر شو چې نبی علی سلام وسو ټول صحابه زه فکر شو چې کافران دشمنان بار کړی ناګر نیڅه تک څه لیوه سره کړی ني څه صحابه سره وګڼه علی سلام ډیر څه فکر وکړه زه ته نبی علی سلام ژوند دا ډیر سيات قیمتي او د امت لپاره صحابه وايي له ابو هرره ته ټول صحابر عباس له نبی علی سلام څخه ګرځي چې څه څه تلالو نو مزمرا باسي د اوځه غوړل کې لکو نوې چې زه را درسیدم تم په نبی علی سلام پسي نوې پدې کې یو باغ جوړېدل چې څورګه ته پدې کې ني خو دې نبی علی سلام د خپل ګند وروډونځي از شه چې د دې مال لورل د توشم کوې دروازه مې ونې لیدل کله کله باندي په دروازه پوهې نه شې چې د باغ دروازه کومه نوې دی باغ نه دی باغ په نه یو لختې ته لې نو پاسه په لاته مطلب دیواله د لاسې کنا تاسو نور وې گئی لختې به کنه تل نو یې ما ځان ناش دغه په شان راتول کو د لمبرد په شان دی او په لختې کې ناش دنه لاړه مخه چې لارم نبی علی سلام دې ته دنه دی وای ما ته وای چې سکه به رارای ما دغه یې رسول ته په پوت تاسو کې ورسیدو او یې زم د پتی ګرځې زم نوې چل طرح هم څه پیدا کړل ته سلام ته ښه وای خازل عاشه چې څوک د لمخې له درځي اوي ما پهسیګې نو ای ته واییه چې ته جنتتي منقالله لا لاله چې لالهله الله وایي او ما پر پسې د نو ته وایي چې ته جنتتي نو په شو او ن بیا سلامان ته خوپکنه چې تا زما ول مخسی ملګری ې ما پهسیګې او محین دي نو ته وي چې څوکتلله مخل در د چت شارارت له وررک او رخصتته وایي چې دی بارهته وایي سکې دی اومر نو له مخیله راغوي سکې وای نه بیا سلام دن وای ته سکه وای هغه ماتوي چې زغلډ يم خټک يم او زه خپل د رسين او تبوي چې ته چنته یې سوتې لای لا اله الله وای ته جنت او مرز ته واپس وای ما وای چې نه زه به زوی شرف خلک ولا ورکو وای راټوي چې واپس وای ما وای نه ما له یو دګارګه په شایو غورزولم یو گزارې راهم شه او کنه مرز لانو او ما شرط خو چې کومه څه پیړه ورکی خو کشر دې بیا په ځان بیا د غوسه لته چې بس نه د غوسه شوم انتقار شوم مشاال به ته شرته نو اوس دواړه واپس را و نه بیا سلام ته نه بیاسلام ته در دومه وایي وایي د ته تاویللو و یا ويما تهویل یا رس الله داسې م کوو که نه وایي کور دا خلک چې پش په لاله الله باې مطلب داډه شي خو بیا نوور رامال نه بس ما لا لاله الله ویللي ده او خدای غفور رحم دی چته وي لبے ربی السلام بھورے نوتے تا خبرہ او دا خبرے بہ اورے دا اخر وقت دا کرے کلیوا دا حدیث یہ اخر وقت کے کرگاں چتر تکے دا کہ اے مس زامن چہو کسان چھ حق پت کرے پری بانی اللہ دی سورہ بکرہ کی ورش لو گوری پدی حدیث کی دو جنس اشارہ تی ور کو پلے لا الہ الا اللہ بانی چا تا چ دا کلمہ لا الہ الا اللہ مسد ق من قلبه سر ویلی دا نتی دا خبر نه مړې روهتو او او خيالال کو تخې باور هوتو او خيالال کو او د خپل ملمنو ملستیایو کړل نه له کومه دې څنګه خبر چې باور ملمنه ناستیونه هر دي او ولدا چې زمری د مسوحه جای څه څه کوي کې کړی مسوحه به ملاله بس ځل کی ته مړی ځل نه به کړي نه دای وې رمره روهتو دا خبر نه او خيالال کو او وای تک کته جي و خبل دار روان ديو خب اصل گيادي سوي نو چه زاين انسان دی شيرك او د کفر ویني نه دي اصلي لا اله الا الله وای کر ته تيس فائدنه وركاي دو ميننا سي باد دخل كنا من ودي يقولو چو وای پخلا باندې امنا بالله مونگي مان راوي پلا واني و باليوم الاخرة پر زرس پناي واني و ما هم بمؤمنين او نه دي دزنا ایمان را وडून کي بسش كال ختم یو يو خادې الله چې اوسقول او فیل کې تزاد, تزاد راغو دو دو که نه زړه او خلکې تزاد را و د خې خبرې ړه سره یو شان نه شوه د دوکي شروعه ور پسې دویم سفت یوخواې الله د دوکه کو د الله سره والین او دا کسانو سره مون چې معې را وړی دی پهې ماه یو اشکال را ې اعتض را ځي چته معمنانو له خو به دو خبر نه دی منافق په نبی علیه السلام ته دوه کور کې په دغه په څه کسمه نوکری والله څوک نشي ته نو د دې مطلب شو نو تفسیر کویر کې امام رازي رحمت الله عليه الزمان کوي چې یو خادعون الله بظعمهم زیدو کک الى الناس په خپل خیال کې دی وایي جوړي الله مو توک دایته په ایمان او پروره کې کفر او دای وي جوړي الله مو د کو کو د مؤمنانو په صف کې ولاړیو منځو سره کاو jihad نه وسره زو او د مؤمنانو په مخ وړ کې په خښي کوي جوړمګه جنات دی ان والله وای تاسر تکي یو خاطيون الله بسمه ته په خپل خیال کې دوککه والله وای ما خو نشي دوککه کول انسان بدوکه کې شر ظاهر ته ګوري په درو غبطه قسم خوړي او به جاری باقي خلکو له جنام ډیره ز زوررو جوړی چ سيوومخونه او شړه کو او دا زما ح او دا زما ح او دا زما مي دهتهته تهلی الله نی که نه اللهسه خوښکاري نو یو خاتېونه الله دا دوکه کوي دله سره په خیال کې وال <سؤال> نو دا کسانو سره دوک کو یا منو مانې را دی دوما یخه نه دوک نه کوي دي ال لاان پسسه لکن د خپل دا تین چې دا د دوه دا کارونه دو کای دا په دې باندې چالو دوه کور کوي په روان توګه کوي لکه دا به د تیا نه به اله له اسقات کوي ټیک لیک په نيشتہ خو ښکته ریرا ده په مردان کې په 40 صدقه په کیسه هغه رقمه انا کو چې زموږ استادان او د ملګرو درسونه نيشتل دي نو هغه زینو کې اوس هم ال تکي ته اله له اسقات کیږي او اله له اسقات کیږي غلط کې په دې چار صدقه وړي راي ده د پوسانو ډیره یوتاوي په پای کې باندې دا ملي نه سي چې کله مالدار سړی مورشي نو یو بل توه له ګجس پروت دی دی ګجس پروت دی مطلب دا چې ستات کې وډیر څه ملو شي او چې کله دا سي تر مینا والی بندي نو بیا وایي راو کله غرزی په لې کله و کېنګا ټانګا وړي دی او چې دا غریب پونیا د مورشي دا تلم لا ځان ته وایي مړې وای چې زم مرشاله مخبيه کری تکړه دي. نو سپدک بسې. نو چې مړې و نو دا مړې نشي کوم منځو نه کاژا شي وی. نو په دې کا په دا, دا دا چې زم مړې ته یو منځ کفراده یې ویسه ورسایم راځه. ته یې ویسه ورسایي چې څونه پیټې وی کنه. په کوم ځو كيلو باندې دی؟ یا دا وی پیسې دي او یا په کم ملک چې کوم پیداوار کی دی کیږي غنم نه دي کشمش دي. یا دا شان کجوري دی داغه پیسې باندې ال تکي بیا خلک اغفتی دی ورکه وزنګ په ملک غنم ډیر کیږي مطلب تکي غنم نه خلک فدی ورکي په کم د توثيرو نو زيه مونږ په دې سي نه په کم 2 کیلو غنم دی و وی نه په برابرونه یا د دې مقدار ته پیشي دی نو مثلا سيد رضا چې دا به یو غریب تا ورکی او پر پورا فدی به ورکی مطلب مثال په تور 20 روپي یو فدی دا نو یو غریب ته به مور په چې دا دوه س په مننیې کسل یو ته سربل ته او یلو ځای په یو ته ب ته دا په ف نه دا کېږي پهان په ی کوې ف چې وررکې پوره پوره به وررکې که دو ورکې کهلو وررکې شپ ورکې پوره پوور به ورکې غریب ته یا ټورې یو وریب ته په یوځ ووررکېستا په کور کې غریب غې وررکې پهګ وړ کې دی په خپلو خپلوانو کې دی کمموله غریب ته ب وسه دی مضوره دیوې وله ورکه خو لکه دا خلکو چې کممه طرق جوړه کويته طریک دې څه تل کوي دې څه د مډیکم سقاطي پی سي وی مثلا 5000 درې لزره دی هغه حوالی ور سره سړي ځاني مازو نو تو ګوډ اوڅوک صابو نو څو څو څو د هړکلي خپل پر رواجی هغه حوالی اوس مې چې د هغه دلا دغه څه ته پروږي په لکه څه څه کوین چې په خپل سر نو وصیت نکړي اړو ه خبرې نه وکړي چې زما د مرګ نه به ما په څه ګورې دا خرافات نو اغا تلا تغلطه بروتی نبی علیه سلام وی اسری و بیل جنائزی واسری و بیل دفن زرزر والا جناز او کئی زرزر خف کئی دو دیو و منی که فن کده روڈی تا قلطه بروتی ممک براگی او دلتکی دا غٹ مولیانا وادو مولیانا و دا طولو نا وادو دا پا منسک اغا اسقاط کیدی او دا پندکان تیکیر چاپی رکی پہلا پا ماوی چلک دا بسنگ کیدی دی مخکو رزو کچا دا پدی دا غی نکي شير کړيو واټس اپ باندې ولاړا چې ماو کته دیو کته کمره دا او پاري کې مړی چيلي زال د سيټ ته پروت ته په کړي 10000 پي چولې دي اوมูลيان چې دي دا کیر چا پېره نه او دا نه یو پندکه ور سره دا ورستای کیږي وای بالکل رښتیا وای هغه او موږ ته مله خولم نو ځکه دا نه پندکه دي کې وتی سي و کې دي شي نو یو هغه بل چې دا مالې قليلات او په خت کره او ما تاته در پخلی نوقببل ته وای دامالې کلليله او په خت کره ما تا سه در بخلی د ما قبول ې وا وایي ماه بولکې دی راغوالیدي بلې ورې داسې للس دوولس کسان ن تا یو چر لکې ورکو د ملب چې للس د روپی وي دا په یو چر ل باې یو لاک شوي شو د چې دویم چر ل تااسې ورکي وای دا چور ل سره وای د دی قیمت چېرینو دولهه شوي چترين ټول لا پورږي وای دي سره تد دي کیمټ 3 لک پس وای تا 3 لک روپي ته کی پوره دي وای وای 3 لک روپي پوره دي وای به تاسو پر څين کو اوس یو ماشین نه تلس روپي ورکو دا اصل دی دي وګاي منی مولا 3 لک روپي چل او کا اواز راځه په سفولو سه 풀و یو یو بیلې وی ول تک اخر کې ته ته وایم چې 3 لک روپي دي ته منی منی اے چې دا خصول دي ته وتله زه سنګه و نو داته خی له سینګه دو کووررکې چې ل روپديته دا درې لکه شوي او دا پېه لکه شوي نو بیاس چالوکيغه چې تقېېږي تونول چغت لاروي نو مطلب پنه ضررهغله رک یاه هغله ور کې ترز در میانه مولاچشي نو بیاغله پ کې ورکي نو بیا غه چې د توولونه لاندې کو مجزان خلکې د پخوا به پېنه لوي او اوس خو چاالله س چاله پنه دا د پیسي د سکای ورې باندې له ورته په دې باندې د ایسوسی څوک موږ بارولا سابونو نه یوسي څوک چانی مزونه یوسي لا سوه که چې ډېر پخته مې نه یې پخې وړاندې مجیتونه مې یوسي نږدې قرآن مجید سما بدی مړي په یو رسې طریقه دا طریقه وو یې پنځویران څخه نه مڼې مونږه خامنه مونږه څخه نه مڼو دا طریقه اسقات مونږه منو چې یو مړي نه روچې قضا دي د یو مړي نه منځنه قضا شي نو دا ری پی دی ورګه خو د تدریمی ورس په سنیشتا دا دا لومبای ورنځه چې نازې په ټین کې دا جنازه چې درست کړی دا او د اس کا تدریدي مخکړی ته پته نشته پوهیږی په خبرو باندې نو یوې په انسپیران سخت نومانی نو غته راستاس و خامنه سخت نومانی دا اصل کې اسقات ا ل س ن ق ا ف 3 اسقات اسقات ویلې چې مطلب ورځول زممله بدې ف دې معنی بدلته نه غا مطلب دمون زه نه کول چې کمونه دا به غورې کي هغه د روي د ندي وللو او سره د بچنا د ببیماری د بجهه هغه بې نه غورېي د داتون کې شو کې دی کوي دا جوړې الله مکه کوو بلته الله توکه کول شي نو یو خې الله همته دوکه کوي په خپل خال کې د الله سره والله او دا کسانو سره دوکه کوي یا منو چې معې را وړی دی و ما یخ ده دوکه نه کويدي الله ف ل ک سره دوکه کوي منافق په هر کار کې دوکئ که نه د ته په تیجارت کېو ګوره دوکه ل ته په صدا یو ګوره دوکه ش به بګاروي ارزان بهوي او ته د اصللي په نمخواې خررس دوکش نه شو دارنې پوورج دی خوانم دی هغه به دو نمبرې وي او تین نمبرې دی د ای نمبر په قیمت بانې خررسای او په قسم باندېماتته ووي دا ډرخود یا کا پلا دا یا پزاد وي د مناف په کې دو کووي کې دوکري وما يشورون د پینو پوي کې دې برم صفات چې د خلیه د خبرې او شان نشو کړن زو کوي شروع کا سلام دې دی دې ربطان قرآن درس د فصلスル کتاب دې دی. دا تیر مربوط کتاب دې هر خبری د بل سره تړلې ده او چې باندې په سوچ سوچ او ولادې زموږ استادې سي کرامه تا په عمر مال اولاد او په یم پی کې ډېر ښه را کچوچه الله دې ولې دروازه جانو خوشالي ورګي چې غيبی موږ په دې طریقې باندې قرآن خولې دې په دې طریقه چې قرآن و تبوی سم پرګرې سپرلې دي او په دې سپرلې کې دا خیال کوي دا یو خواو چې روان دي کنه یو د چي ملایې خواو ده چې روان دي دا څنګه سره شوړي او یو د سپرلې دایې خواوي چې روان دي دا ورو څه بلې هوا والی د نړۍ څخه خوشاله نو دا دا قرآن دې ته په دې انداز باندې وویل چې پکې ته دا یو هوا راځي ډېر ته یو خوشالي راځي او په دې کې څه ته نه چې دا بیان څنګه کم خو دا تشبيه اس پرلی سلام ورکته حدیث را شور دی چلاته قران زما درس پرلیو که نو بچنا دنه اس پرلی وسم نو چې توکه شووکا د و ما یې شورون شورت نه لاړو شور څه ته وای ګورې یو ته وای یو ته وای شور شاور دی ته وای چې او کار بند کړه خو پنځه امینه پویې او اقل دې څه ویې چې بندریا او کارټه خو پنځهمی پوي لکه ګور اوسه په پټی کې یو ولا دا زمیداروم قیدا وایم کوي هوز وایې خو یو ځای په یو ترلي شي وایې خو دې په دې نه پوي کې چې زه په پټی کې دا کړ خو بس نه دپاره. خو بس مالک را په ټیټه تر روان دي چې کینې ولي د منډه بوام نو سبا ته دا دغه لپاره کوي کنه دا څه به یې انجام نو پوي چې نا په ټه واړو لري شي نه مات او ضدار سره اقل دی نو دی پدی پوهږي چې دا په ټې ما واړلو دی کې په زهس ت خوم کرم نه بعد به فصل کېږي نم به کېږي جوړ بېږي سانې ب کېږي نووي ب کېږي بیا واغ سخر سوومسب کورې سمبال هم س تهخم ل سام قل نو دا شعور الله زنور ته ورکی دی چې دی کار کوي خو پنجامې نه پوهږي او اقل الله انسان له ورکی په انسان کې اقل اوشهور دواړه شته دی کار کویم دی پنجام پوهي پوېلې خبره نو س دې ځګي خلاره بولې څه د منافقنا په شعور اغه نه پې موګرله اقل خذر کینار په منافق کې شعور هم نشته ځان دی خبرې ته په منافق کې شعور هم نشته دي او دا د منافق څه ډېر ځي پد دی چې منافق پتا چې هغه شعور هم نشته دي او ته چا پټ کې او دا وګړې شملې دي چې ګټه سم چار کوو خو مونږه نشته پتا چې جرګی کړي تا څه خبرې کړي دي تا ته ګوراو خبره ته دي ګورم منافقته ته خبرونه تا کې شعور نشته ته خو بس غویاه د دنیا د پاره تاویګه په دې انځابې موږ پوهیږی چې دا دنیا زګثم د سم مقصد ته پاره پدې هم ته نه پوهیږي چې ای زه به ځان سره خبر ته وډه مکو دغه منافق کیږي چې منافق ته په دې شي څه پوهیږي نوامایا شورونو پا دیکی شوروم نشتا دین فی قلوبیهم مرزون او سنالونم صفت چی شوروم تینا لانو نجنه یا مرزی شو ریس شو مرزی شو فی قلوبیهم مرزون ندائی پس دونو کی مرز دین مرز دست شو دین دا سینه چوستا چا در بیماری و تاوی دا منافق تین او کانا دیتم پا کی خیال کوایش دچا دلو مال پنځه وی ته په وی دا مناسبه دی یو رسې په یان کولو ډیر او ټنه خبره مې دا مثال دی ورکولو مې څنګه چې باندې په دنیا کرکټ ورخورا کوکی او هغه پریکشل کې انسان ولټایل کېږي خراب شي مې دا سیدا مناسبه کې هر چا سره کېنی هر کان سره نسته پاسسته نو بس بیاغ تعلوات چې پډیر شي نو د توهي د غار چېغه د یولته کې راوي غورته د بیا وایدي مییل ک نه کې لاغه دی یو ښذه را پس راه غری به زما په مثال تو یا نه شو وزما خو مداې د خاب به یو زولټیکوم لکه زه به من افقا یم نه تا نه یاد د منافق مثال کر کوو او میستا جوړه خیال نو وایي نهما بلکل په بل قران وورېتو نوای ما وي جو تا جوړ وم نوفی کللوې مرضون نوقطتاب او سره لګ اللا به خبره وا کېږي کولو هم مرض دد پهژونه کې مرض د منافقات دی پوه شوي مرض یو ظاهې مرضي که نه یو روحانی مرضي ظااهې مرض دړو لکه مطلب انسان مری را راي لړ رځې کې دا رنګې په انسانو سره لک پشر ت شيړه د مرض سره داې نور زېر تلیفون وي که خو یو روحانی مرضي روحانی مرصوړتې لکه شرکته به تاسو دا رنګ خللته جنازه دروغ دي چغلي دا دوک دو, دو, دو نمبر دي تا ټول روحانی مرزونه دي به تاسو کول دي سو مات کول دي تا ټول روحانی مرزونه دي دونه منافق پرلته روحانی مرزونه دي څه شه ده روحانی مرزونه ته ته روح نه جوړه دي ته ته روح نه جوړ دی لکه خبره ده تاسو خیالو کوي په قلوب دلته قلب راوړي دي خیال دي مرزي په کمزه کې دي وازړه او د توحید او د قران محل کم یو ده وړ ده که نه؟ زه تد نه پرړې کی توحید نشته قران نشته دا دې پوهه کی څه نه؟ مرسته مرسته شې دې ته مونږ نصیحت ته څوک په یو لږ کې دوه یا بس نه پرړې کی توحید وی یا بس نه پرړې کی شرک وی یا بس نه پرړې کی د قران سنت محبت وی یا بس نه پرړې کی د قران او سنت نبغوس وی بس یو وکې او ګټوی چې نه زپکیتونه ساتم دوه خو بیا چار مرتبه باندې او دا چار په مردا باندې بیا هر کې څه څه دا غا ضرورت یو دا مولې دی یو دا ک دوانتي یو دا ټیپور دی یو دا سرشم دی دا سرکه دا پکې تیل دی ول بیا په پکې سره د ورو ورو وځو بیا خوران لسی قلوبهم مرضن لذایفونو کې مرض منافقت ته زونه مرضین شو دا ایتهم سمو غره لګیدو سوتو لګیدو مور ته مخکې تیر ختم الله والله پلو بیم ختم سره اشاره کوي او دلته کېې کولو مرضون سره شاره چې بس سکه د منافیک نه نه ته موونه کې دریسټ که نه او ح ک چې راي چې موین یو نا یو للو کې دوله ترې لبانې پې مهور لږي خیالم دی سلوور م کې سره وړو موور شو که نه مرضض شو الله د زن دوونه الله دی زمون دتیزونو صفاظت او صفح همیشه د پاره په کتاب کوي د فذاده همم الله مررض فذاده همم الله نو زیات کودله الله دا مرض دی ته وي جم دیا کالهله خیرې کوي چې منافق تهسم نه شوي تا تو به وي نو دا مرض دي نور زیاتشه کره مرض چېلت ب بوت وي که نه مرضې زیات شي نکاره شي که نو د دې منافقت پریخو نه اولې پټې پټې چغلياني کولی. پټ پټې کو. پت مخبیری کوي لا پټ پت پټې جاسوسي کوي لا اوس خبره راغله سارت هڅه کار بس ورنه لا ستار رات پفورن الله د چپرده نوت کوي تیار سات الله په بند باندې پرده اچي یو څل تو څل ترې سره هو کله چې انسان د ګناډه کسب جوړ کړي نه به الله شرمې نو بد دی مله ولهم دديده باران او د حکم یو خوړوي ولهم او دديده باران عذابن الیم عذاب در نا په اخرت کې د ماکان یو ذيبون په سبب داغي چې دای تکذیب توله او تکذیب څه کوي تکذیب وای د رخصنډیا تا چې د توحید او د قران او سنت داوت وای لور کړې شو وی دا درو پوي نو می په کول کې دروښتن کول او ام به بیا د قرآن او سنت خلاف کارونه کول په فایل کې ویني د قرآن دروښتنولو په فایل کې ویني تهوې دروښتنولو خبره پوهېږئ موږ معنا ته ودیږي کنه چې د دې په کولو به ماکانو یا سيبون په سبب د دې چې و دې تکذيب کولونکي کولو تصيب يكونو په کول کې په فایل نو خبرې د دروغو کارونې د دروغ مڈی هاوری و مڈی را رسی. درشتیه دی که دروغ دی. داخو دروغ دي کنه. دارنگی در د پا په که خورت که وی دا چایز دی. درشتیه دی که دروغ دی. نا امی دروغوی او ام دروغو تا کین استوی خورده. بی ماکانو یک زیبون. دی تا پا که خیال که وی خواب. بی ماکانو کتابی سببیه دا. و لهم از آبون علیم که درناک از آبوالی. زکا. پیغمبر پغمبره لسلام د ها اوو زه در دوولی منافق په همیشه د پاه دا چې کارت چې ستا چ درې چې دا ستا غمان د روونی ته خووری وي تا په گومان د خپل بچی وي ځکه شاادان په خپللو بچونه زیات خواې خلکوته که نه او چې ستا دا غمان دښوي او دا د یو کې تا سره بد ستاې ګمان د وفا اوته یوکې بی وفا ترونه زورلي حال لرسرسونه دررد کوي نو الله وي تاله به دي یو یو دررد پهله در تا زما د دوستان ور درده ووهد کو کې را ال لارهبللي من عاده لی ولين فقط انزن بالهرب بالار چااج زما د یو تو سره دشمننیوګا د ز د ته ایيلاند د جنکم زما جنته د تیاشي او پهې زمون تجربه ده چې الله دیته خپلېتابته دشمیانو سره مقابله خکاره او الله زمو د طرف نه کااف ششيي الله دی ول کافی شي چې څوک د قران او سنت تک زیپي او د دې توګه د سنت د بندول کوشش کوي به دیږي نو الله دی ول کافی شي الله دی ول جواب وایې چې قیل لهم لا تفسدوا فی الارض نشفقم صفات منافق ذکر کای ا څنګه کو تاسو جوړ اشکال اسکال راشي چې دا صفات کومه په خپل اسنه کې فبالت وایو کنه وایې د نن کې صفات کو تاسو وګورئ دا پلان کې بدوي ګوره یاد چې اته صفت دا ته اوسې حالت خکاراکول ته ویلې شي یا د چاته خوالي حالت خکاراکول او یاد د چا دپزوالي خت حالت خکاراکول نو څه دي کی ته منافق دغه ده یغه صفات خکاراکي وي وای نه نو څه دي کی د دې په کوم صفات چې کوي 5 نمبر 11 کې چې دوی بکار د فساد کوي او دا داوب بدل اصلاح کوي لکه په ایتات ببد دا خو فاد دی که نه د بیا ان طریکې نرول دي او دشیان طریکې راچکول دي او دای به بداد کوي او وي به و دا خو اوور دی او دا خو میات دی او دا خو د نبی سرسلام سره محبت دی دا خو دا یو سره محبت دی نو دا محبت دی او په دا دا نفرت دی خو کامل شو چې ته پهینکې نوې نووي طریکې سینه پیدا کې دځان انه خبرې پهبدین لکہ پدی محرم کی چھلک نا کم خرافات کئی نہ ائزا نبی علیہ السلام کری د دانگی پانچ شورا کی چھ نا کم خرافات کئی نہ نبی علیہ السلام کری د پربیلا ون کی چھ نا پ میلاد وانی کم خرافات کی د دانگی داہیلا دے اسقات چھلک د نبی علیہ السلام ک د دپمڑی پسہ تہ تختہ ال وا پخون د دانگی چومی ما خامون سلویخ ما خاملا چتولہ پسلوی ختم اورز وانی ہا خیرات کن نہ نبی علیہ السلام کری كو و. او یاره دا, فت ملک خلقو دی دی و دا, دا خو مونږ د سماق کارونه کاو کړه نو دا کار و د فساد او نو مې ولیدې چې څه دی د اسلام پاک وختنځمو لپاره ملک خلکو جوړ کړی دی نو مونږ نه وځو د اسلامي خوند دي دا جماعت پلان کې او دا جماعت دې و او چې حقیقت کیو ګوري نو دا اسلام او د سنت په کچه تر کم نه لګي نو ای ځکه لهم کله چې ویل شي د منافقانو تام لا تفسید او فساد مکووي په لار دي پسمت کی فساد نه ورته شرک مکووي بدثم مکووي خپل ته نقصان ورسوي دوی کوي قالوا وایدي ان ما یقین نحن مصلحون ده خیر کونه کون کی او جیمغه خپل حق ته بوستو یره چې ځه موږ کار دی او یره چې ځه موږ دنی نه کی کارو نه علا خبردار شي الا حرفکم بی مؤمن دا ویخی چې مؤمنه ویښه مونږه په کوپی دا نبرته ما څو نه کې چې دا فوغت مولای شي دي او دا فوغت aliunde الله خبردار سي ان هم يقي نن دا منافقا هم المفسدون هم بيد فسادیان ولكن لا يشعرون لكن دي پونی پوي کې څه شور پکې نشته کړل خیال اندي ولكن لا يشعرون لكن دي کې شور نشته لري ولځكيل لهم كل ذي ويل شريت دا اوس اوم صفات چې صحابه کرامو ته د بي وقفتي کول بیاهې کرامه خو ب چې ایمان را وو که نه نو بیا خو کلرکت خبره وه بیا خو نهته پلار خاطر کړینی دنیکه خاطر کړی بیا خوخوا هغې دا جنیا اتوب نه دی کی چې طورې لک به چپ شم او لږ به د خدممت ته کار واخه خو بیا سفا او سپې د مسله کړي بیا خو پلار د مقابلي ته ولاړدي تر ته ولار دي ماما ته ولاړدي مور ته ولاړدي اوګ بیا په میند بیایغون چپ شوي نه دي او افیکانو بهوي زیره تهبی به ک خلک تو گورا دا پلار سره په جنگ دا دا پلار بیا دوی بی. دا خکار ده او دا دا درسارا تعلق پریخوز دا خکار ده او دا دیر با دی خبری ده او لک دا اکمتنا کار واخلي لی کنا کور دا تر دی دا بدا شی پا کلارا کلارا پویگی او لک کار کارواخ خیر دی اوس سکا دا خلق خلویختی کاری دا ملک حالات خراب دی او گوری تون مخالفین دی نکو تپا که دا وازو چت کې نو لکه راب به شي کوورې م کوو ی واې به پاتې شيته خبرې م کوه خیر دی لرو پهې داسې شرکت کوا زرا را ځ خیر دی ته وخوره خو چا ته وای چې زهه رم پسې زما روژ ده او یو چې زما میده خر ده او چر چې زه به دا دوونه پټ پې خبرې کوو به د ت په جار ویم چې سر وختي نه در ځم او خورم او تا ته ویم چې تیم م کوه زه تهخ په جار ویم چې د ټته کور واده دی دېکې به ته تنته نه کې او کپیان څه خو دې ورسونکو په کې زړه درسومه تمه ستانه به خپل پای کاټه منافق پوینه کنه خیر څه زه هره شپه داری دا او ته اړش ځارن خو څوک خو پکای نه کنه او ګور دا دې مې دمان چې دې د خو څو پېوډې چوکې نه دې او دا خو کو راځي ویل کانو چرته کې هغه پټلې تیلو سله کوټ ټنبه ور کډې نه توله پکې شنو د کپټی له له کوټه راځم لري نه ور پکې شنو به جوړا ګان لا هم بغټ کړی هم به سکلی راغونه سکل به راگان پ ت کړي خو بیا هر سووکې اوایي ول پهېونه یا تا را پورې چاضر رو ل د خولی ورري کې بچ چې دا چاله سووک دا پهران نه خبره را وور ص دا چغلی چې تا تهسووکو کوې نو ر چې دا چ پرې کې به وایيسب به کوو ته به ناست دی او وایي د چوغړانې دا وړې را ووره وایي س چې د سره کې نوته پسې وای که نه وای ومون افقا که نه نو ما ته خدا ویل چې د ش ماې ژندلي لو سپ نهشته دی نو دا خبرې به تا ته کېږي نو صحابو ته بیم دې وکوفتتییانې ثبت کولو تا ته به هم کوي چې تا خو خټبي وکوه دا توګور دا دا رشتې ک کوي او دا د خپلو پلوانو سره نهدي را ځي او دا تو وګوره دا د پر غې لالاړه شلس وکو بیا را شي کارې شپ و سره کړی وي او و سره کړی په یخه یخن کې د کته وړل چا تاسان کار دیتهتونې توانې را ایستله او بیا ورول او بیا ټولول داسان کار دی د خو ته یار ناستې مناسکان دی دی چا په غم او په در سر یادې خالی چې ناستې جرګې جوړ تري دي نو سابو ته ب د ووقفتیان نسبت کولو او مو تااس هم دبي وکوفتیان نسبت کېږي خو ته به پرېبان ړه نه تنګې ته بهصففا او به خبره کې نو ته په خبره وکي د چې کم سفا خلک یا به تا سره ډړلی پو بهخبره او چې کوم ګنده خلکې به ګنده طورري اما ماشومان چ لوب کوي وایي چې زما ډلهې ما له به راځي چې ستا ډله کې به تا وز نو ب چې ستا خوه را شي نو پوهشي چې د ته پهړ ک مال شته او چې دا نووي هریا سره او تعالف ساتل په کار دی وغم نشم ل شم نشم په نو خدای دی د جهنم خش کوه ماې شخه په کوې زما خدان خدای خفه پیغمبرخه پکېږي په ورځ کې عامه څه شفاهت ته محروميږي ځکه چې تر کومه توې دي او ځکه له خوشاله خوشاله خبره کيږي خوشاله دی لوی راکیل لهم کله چې ویني شد دي منافقانو تام امینو ایمان راوړې څنګه ایمان تمام امن الناس لکه چې ایمان راوړې دی خلکو د موفسرینو اجمال په دې خبره چې ناش نه مراد څوک دي صحابه کرام منافقانو منافکانو له تربیب ورکي چې د ساب کراو په شان د خلاص نه درک ایمان را وړی ځکه چې صحاببي کام داته دا حق معار او رشتې دي پلی چېبې د ساحابي کرامو د بد نه سا پهې خلک صاحبه بد نامي حالان کې ساحاببي کرام غه محفوظ پووس دی دهغېګونه دله ګون نه دويدي هغووی تاله د خپل رنا سرفیکت ورکي دی چې ور الله ون هم بهرضوا چې چلله چې راضيدل سه کار دی چې مونږ بهته صحاببه غونهونه شمیرو لاې صحاب دا کو ی ډ اب دا کړي دي لکه اوسم خلک را لګیا شي چې ته بهله داوت مرک کې را ځه زمه اوستا د قآ خ چې تا او چې سپخواقیت نه منې او چې سړی له را هغه پلانه ډیندي لکه پ چې زماګونهونه شماري تو ل دا خپونه شماره که نه چې زما ته ب چکونهونه شماري چې ز داسې خاولې داسې دی ته لتهدي خپل خاونګونهونه او شماره چېدلله بټ لسونه خلک را اله ګان ولې سونو راځي چې نه کوي ولې سونو راځي ته دې لبدي خپل ځې او شمره او تاسو د سره په موبایل کې لټه سي مونږه شمره راځي چې د سونو جنه کوه سره سونو سیونه پرې کوي دوی نه په خبره پاتې مونافقت ټول ومخپل ګونه ته پرست د پاره په بدنامي بوري او اغه لبا لیست ورته شمیر ورکړي په دې خبره زما په پروا نه نشته دې څنګه پیغمبرانو په شي وی صحابه په ویلي شي کما پوا شته دی نو وي ذاقيله کله چې ویللی شي دی منافغانو ته عام نوو ایمان را وړي ایمان کم عمل الناساست ایمان را وړي کرامو قالون وای دي قالون وایي ديامیننو مونږ ېمان را وړو منافکان وي نوامین نو مون ېمان را وړو کم آم سفه ایمان را وړي ب ووقوفو هغ خپل کورې سانان ته اګه خو په یوه سرت باندې مجبور شو، اګه خو د پلا ورو دننه کده مال نه محروم شو. نو نو دا مو نو اوس موږ څخه وزله دنیا تباک. چې متوې دا 41 وګوره ته نه خواري ځاري دیو کپران دې ځکه کوستر شروع کپکور کې واده نه پس مې بزن کور وانه. چې په پدې ستاسو د یو غره فون ته صح 440 بیانې واه استاذ ایو نن قرآن کورونه دې په نن قرآن نو دې ته کې بنزال قرونه 100 روانولې نو چې خدای شو خو لکه تا منافق په خپله باور نوي چې قرآن شو وکم د قرآن سره به ملر وکاو ته نه ختميږي ته مونږ له لور کا به نه نو سونو دې وکړه ملګری وایې دې درز غاټران نو ته پړوم وی وختي دای په پور کم او د دې ځای نه به پر سر کې وسیدو پګېټ وتی. د دې مجال نو چې د ورکه بار پکت کې خاله دی. هغه ټول لږه وټنه ختم لیسو. قران قران خو یو داسې توفنده چې دی له حکم با تل مخې لري هغه دیوال دی غورځي. قران کو داسې سلسله ته دا چې یو هواد دی ته کوم شی تنګيږي. ولک صبر واړی لک هوسه ل واړی لک ازم واړی نور باندې څنګه نو صحابو پسې دایو صحابو سبیو کوفه دا خو به کوفه خلک دي. حدیث که نازیه یزول صحابی ده معایز اسلامی رضی اللہ نحو ده نبی علیہ السلام تراغه پاک خلق و صحابه پاکی بے خبری بے نبی علیہ السلام تراغه یا رسول اللہ و زنا را نشوی ده و را سزا را را را, را تچی بس خودی تا میده غار اخلاس شي د تا سزا آنی او ده نسو خبرو خم؟ صبت خبرو؟ نو خبر خودلتای ده قرآن و سندت آقا م نبي عليه سلام ته وای په ما باندې حق قائم ک. سایته شود. نبی عليه سلام په حق قائم کو. اوس را روان دي پکاتو باندې شو، بس سايته پکاتو باندې وښته. په دې کې سايته عليه سلام په روان دي سملګري او سره دي. نو یو ځل هغه خپل منسک لګيادي او رجمه رجمه کوي رجم الکلب. اېدا سړي دا چې وښته لکه سپېچ خلک وې. نبی عليه سلام موري دغه هغه وتهونه کچې لکه مخ کې لاړو. نو البته یوه خر مردار شوم او په کیسه له پروت او خپل <سؤال> چته شوم نه ویلی سلام وای وای هغه ځکه څنګه شوم سلام نه نه نه غیټونه وترمو خښه تی مونږ یو وای ته یو نه ویلی سلامتی را کوشه او وای دا خر چه پروت دې دا په خره وای دې تاسو خو هر یا رسول الله و مونږ د خر وخت څنګه کړو نه ویلی څلمې یو و د دی نه وای د دی نه تر کار راغو چې تاسو د خپل مسلمان دور زت واغستو تا س هغهه پر ش غبت وکو هغه خو داسې سووب ویسته چې تا و که د مدیېطوي او کسانه وا تقسیم شي ک نو ټولو ت کاې کېږي دومره خاالسه توبه وویسته نو چې هغهه توبه وسته نو تاسوسه کار دی چې تا او دغه په ونهې باس کوي د خبرې چاکر وي ساحبه و که صحابو ته اجازه نشته چې په خپل صحابي په سي په زوم خبري وکي ما او تاسو اجازه ته تا چې په صحابو په سي خبرې کوو چې حضرت دا داګری حضرت امیر دا داګری دي عمر مؤمنین زبان دراز اولو علی سلام په سي خبري کړی دي تا مو تا چې رجایي زی روا دي الله وايي دا تا منافقان نو نخری چې څوک په صحابو په سي خبرې کوي نو علا خبردار شای علا حرف تنبیه بیا مومن دا بخی چه مومن ویخش خواب این هم یقیناً دا منافقان هم مصطفحا او هم دی بی وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی بی نفوی گی جاہلان دی. دا یتم صفات چې منافق بطول و مروی جاہل او نسبت بزند دا سکی دا علم علم بور سرنی اگر کسند مغستی کسند بیشت پنک المقل غستی کنا منافق سروا علم لي با قرآن بند قوئيكي رسولة فاتحي با مقصد خلاصة بند قوئيكي با سورة بقرة بند قوئيكي او منافق بزانت دا دير علم نسبت كي خلق بيسان اللي تيار كوي جماعتا القابو وايا جایزان اللي بخبل اوليكي شيخ والقرآن والحديث او جامع والماقول والمنقول او لذيذ البیان و شيريل اللسان او سو سو سو منافقتال گرزیسو نو دای بچکیني زما استاد دې له يا علم آ بچاي د سطر ژما او د سطر تفسير اې د بچاي د سطر نو خو ګواز خو دې د ټومانوم دې ها ټومان رسنه فواز باندې يکني اواز کې ګورې او ځا دې الله ور کړی پځې خلکو نو دې وې پلانې او واز خو دې دا واڅه په اخلاص خبره کوه دا علم خبره کوه چې په خبره باندې ته دلیل پیش کړي شې شې څو سړی ثابتې دلیل وبېش کړي د مړی په کور کې شې سړی خوراک جايس کړي دلیل وبېش کړي په دنګ ټکور کې سوپ وادې کې جايس کړي دلیل وبېش کړي هرڅه وای میلیاتې سوکوې کې جايسې دلیل وبېش کړي نو ولکه لا یا لمون لکه لموسره نشته دې ای لموسره نشته تداسته سره ورغشی وکړو ومن الناس بازی دخل کو نام من ها غدیه کولو چې وای په خل ماندي آمنا بالله مونږ یمان رونه په الله باندې او بیل یوم الاخره پرزور اسلامي باندې او ماهم بمؤمنین او ندی د زړه نه ایمان راوړونکې یو فاضيون الله په خپل خیال کې دوک کید الله سرهم والنزین او دا کسانو سرامنو چی مانی روڑه ده، وما یخداونو دوکنو قیدی، الا انفس هم لیکن دخبلو زانونو سر وما ی شروعونو دی پی نپویگی، فی قلوبی هم دا دی پلونو کی مرز المرز و منافقت تی، فزادهم اللہ مرزا، زیات تکی اللہ دی تدا مرز، ولهم دا دی دا پراسا بند علی مذاب در ناستی پاخرت کی، بی ماکانو یک سیبون پس افزاگی چی دروخ دا بیویلی، وإذا قيل <تصفيق> لهم كلا جوي لشدي منافقان ودا لا تفسدوا فساد ما كواف اللارضي بزمتك قالونوا وإيدي إنما يقينا نحن ممسلحون دا إصلاة كارونة كون على خبردار شيء إنهم يقينا دا منافقان هم المفسدون هم دي دي فساديان ولكن لا يشورون لك إن دي كشور نشتده وإذا قيل لهم كلا جوي لشدي منافقان ودا آمنوا همان روڑي كما سنگا کاما آمنا الناس لکچی مان روڑی صحابی کرامو. قالونو ایدیا نومینو ایمگی مان روڑو. کاما آمنا صفحا لکچی مان روڑی بیوکوفو خلکو. نو علا خبردار شئی این هم یقیناً دا منافقانو هم صفحا هم دیدی بیوکوفو. تا جوابو شو. خیال دیده؟ تا جواب جوابو شو. اللاوی صحابو تا چی صبح بیوکوفو ای ام دخک بیوکوف دیده. păsta ci sok bi waqu fo yoom daba bi wakose wala ke laa lamun lekin din nafu gicha